від яких нудило іще три дні повечері. Сучасні затемнені вікна герметично відмежовували зал від вокзального гуркоту. Гурт професійних музикантів щовечора улаштовував не просто шумове оформлення, жування й плямкання, а справжній концерт. І навіть ледве чутний перестук поїздів не заважав, а навпаки, навіював романтичні думки про далекі подорожі. Журба частенько сюди навідувався. Тут можна не тільки добре повечеряти, а й відпочити. Готують смачно, і зал великий, і затишних куточків для приємних компаній удосталь, і музика чудова, і потанцювати їде. А журба любив потанцювати, ужарити польки, закрутити даму у вальсі, обійняти під спокійну мелодію, або просто послухати музику у гарному професійному виконанні. Стіл було замовлений попередньо, тому офіціанти накрили миттю. Маркіян налив усім власної тернопільської горівочки. На спиртне особливо не налягали. Усі ж, крім Антуанетти, за кермом. Зате налягали на смачні страви. Щойно на невеличкій сцені з'явились музиканти. Валентина запросила журбу до танцю. «Валюшо, ти що, стомлена з дороги? Не встигла відпочити?» «Чи з німцем твоїм щось не так?» – турботливо запитав Маркіян, відчувши, що їй чомусь не настільки весело, як іншим. Валя хотіла поговорити з Маркіяном. Поговорити серйозно. Про Віктора, про митника, про випадково почуте. Про, можливо, роль Віктора у загибелі їхнього спільного друга Гамлета. Але сьогодні тут в ресторані, мабуть, не час і не місце». Надто серйозна розмова, надто жорстокі звинувачення. Та й Марк виглядає таким щасливим, готовий усіх навколо розцілувати. Не варто псувати йому цей хороший вечір. Віктор також не дармував. Запросив антуанету, і вони виписували кола поруч із парочкою, що мило щебетала. Віктор намагався не пропустити жодного слова. Що там його порцелянова ляля нашіптує на вухожурбі. Чи не зайве? Даремно, даремно він привіз її до Петра. Даремно митник Петро розпустив язика під добру випивку і закусь. Валька, баба тямуща, могла здогадатися, про що їхні секрети. Та ні, мабуть, нічого небезпечного вона журбі не шепоче. Надто вже весело регоче директор. Після відвідин Петра Михайловича. І дідько ж смикнув його повести туди вальку. Віктора точив сумнів. Здогадалася чи ні? А якщо здогадалася, скаже чи ні? Мабуть, ні. Принаймні, розмова точилася навколо історії купівлі і транспортування розкішної чорної лялечки, якою все ще не міг натішитись журба. Ні, Валентина не могла здогадатися, куди її. Жінки взагалі про таке не думають. А йому Вікторові є зараз над чим замислитись. Премія, яку обіцяв журба, це перший крок. А головне почати і не відкладати надовго, ще передумає. За столиком вони сиділи недовго. Менше пили і їли, більше танцювали, розважались. Потім Валя пересіла ближче до Антуанетти. Хлопці, ми тут трішки про своє, про жіноче. Ви б покурили, чи що? Валя насміхалась. Ні журба, ні Віктор не палили. Маркіян жартував, професія не дозволяє. Маю справу із легкозаймистою речовиною. На заводі із цим справді було дуже суворо. За одну сигарету можна було вилетіти з роботи. В армії Віктор димив, мов паровоз, а на гражданці кинув. З усіма перевагами такого здорового способу життя те, що чоловіки не палили, мало один недолік. Жінкам не вдавалось попліткувати на дозвіллі. Та сьогодні вони спробували. Музика заповнювала зал, здавалось, слова губляться, розчиняються в ній, і це давало ілюзію інтиму. "Недочко, розкажи, як там твій малий? Повернувся? Як відпочив? Засмаг, напевно?» Валя дуже любила Дмитрика, ще з дитинства. а Раду залишалася з ним, якщо Антонетті потрібно було кудись піти чи поїхати. Дмитро оплатив тютівалі взаємністю. Навіть тепер, коли став майже дорослим, він радше ділився таємницями з Валентиною, ніж з мамою, особливо такими, що стосувалися дівчат.